Як зарадити лихові – як зняти батька з того проклятого кілка. Я ще й досі не міг спам'ятатися, стояв за кам'яніло ніби зовсім сторонній, ніби мимовільний свідок цих туго сплетених розривний ланцюг жахливих подій, неначе подивований спостерігач, який не йме віри тому, що відбувається в нього перед очима. Я не встиг ні закричати від розпачу, ні подивуватися, як з глухого туману майже нечутно виронула і стала біля мене чорна легкова машина, шофер у військовому кашкеті з зірочкою майже в притул спокійно дивився на мене Слинив у губах недокурену цигарку з городським запахом а з машини вискочило двоє високих теж у військових кашкетах один гладкий у шкіряному коричневому пальті і начищених чоботях інший прогонистий як хорт у шинелі з наганом на широкому ремені Сміян Федір Миколайович тут гукнув гадкий Осьдечки ж він, сказав хтось із тих, що виносили з греблі, спливаючого кров'ю батька. Що це з ним? Хіба ж не бачите? Повродився чоловік, може, й на смерть. Давай його в машину скомандував гладки. Перев'язати треба, підбіг Асон Іванович, кров вже рана. Такий чоловік. Перев'яжуть де треба, гримно прогонисти. Давай, давай. Дядьки мовчки понесли пораненого до машини, і тільки тоді я збагнув усе, що сталося. Зрозумів, що ось зараз ця машина забере мого батька, завезе не знати куди, а я навіть не почую його голосу і не знатиму, що ж сказати мамі. Я зірвався з місця, стрибнув до задніх дверцят машини, куди вже всували закривавленого батька, невміло перегнаючи і втулюючи в тісному просторі його ще кілька хвилин тому таке могутнє і зграбне, а тепер майже мертве тіло». Я продрався крізь чужі руки і ноги, хотів зазирнути батькові в обличчя, покликати його, сказати, що я тут. «Тату!» – заплакав я без сліз, «татоньку!» Сполотніло його лице на миті, відкрилося моїм очам, лице мов мертве. Адже з того ні батькових я не чув, але щось ніби промайнуло по ньому, ніби якийсь знак мені заохочення. Я проринув крізь плетову дужих тіл, відгорнув грубе смердюче сукно чужої шинелі, вчепився руками за дверця та машини, закричав «Пустіть мене з татом, я поїду з татом». Гладкий у шкірянці вже вмощувався поряд з водієм, прогонистий грубо штовхнув мене, прибираючи з дороги, але я міцно тримався за дверцята і не піддавався». Стокне його, як слід, ліниво порадив у прогонистому глидки, колодочкою нога на покумполу. Прогонистий мовчки вхопив мене за руки, мов клешнями, здавив з такою безжальністю, що я зойкнув от болю і, принуровившись, загнав зуби в чужий ненависний п'ястук. О, заревів, прогонисти, ах, своволоч, махновець, гайдама вонючий і слідом за тим ревінням голова моя моби розкололася від страшного удару. Пальці мої розщепилися, я впав і не чув, як гаркнула мотором машина і щезла в брудному тумані. Дядьки привели мене до тями, але я був такий кволий, що не міг сам іти додому і мене понесли. Робили те невміло, несли якось надто повільно і довго, а мені хотілося, щоб несли ще повільніше, бо я з жахом думав, що я скажу мамі, що їй казатиму. А вийшло зовсім не так. Хтось вже сказав мамі, що батько поранений, і що його забрало НКВД. У неї почалися перечесні пологи, так що вона вже не бачила ні мене, ні мертвого батька, якого за годину привезли НКВДсти, і прогонисти, хряпнувши дверцятими машини, гукнув з вулиці. «Ей, хазяйка, забирай свого чоловіка, всю машину нам запацьорив». Вони доїхали тільки до Мазепиного Яру в кінці села, і коли машина стала дертися по крутому схилу, батько вмер. Приїхали взяти його за те, що був у банді, що пригрів куркулів, що зімкнувся з класовим ворогом, але всі ці звинувачення стосувалися живого Федора Сміяна. Смерть робила його вільним. Енкаведисти поїхали до району, доповіли про все, що сталося, і звідти прийшла команда поховати голову колгоспу імені Челюскінців як героя, що загинув, захищаючи соціалістичну власність, бо горілка, яку везла споживка операція, на свято 8 березня, теж належить до священної і недоторканної соціалістичної власності. Над батьковою могилою, присланий з району духовий оркестр, грав «Смєло ми в бой за завлась совєтав» і «Как один умрєм в борьбі за ета, а я стояв і плакав. І заприсягався в душі піти після школи до військового училища, стати командиром, сильним, відважним, озброєним, щоб показати всім негідникам,